Probrali jsme tu část, přípravnou část, která vysvětluje vlastně, co je dech, jak se nazývá, jak ho vlastně poznáváme přímou zkušeností. To je rozdíl, je třeba si toho být vědom. Všeobecný název pro dech a přímá zkušenost dechu. Text překládá jakožto bioenergie, nebo životní energie. A ta životní energie, ta bioenergie, to, co nám dává život, to je vlastně vibrace, to je element Větru. Podle čínské medicíny, já nevím, jak je to v indické medicíny, ale vlastně nejvíce nemocí je, jsou nemoci spojené s větem, s elementem větru. Je to tak? V indické medicíně taky ne. Zábrany v větru nebo expanze eh, větru, je vlastně příčina všech nemocí, ať už duševních, tak, tak i tělesných. Tento text, jak už jsem se zmínil, Yogačára Vůmišástra, který údajně byl napsán bodhisattvou Maitreou, v některých tradicích Asango, no, na tom nezáleží. Jedná se o tradici vlastně z řeků, který dlouho, dlouho meditovali a v tradici bodhisattva meditace je napojená tež na poznání lékařství medicíny. Proto není čínské tradici, v tibetské tradici jeden z nejdůležitějších buddhů je buddha medicíny. Poznání těla v yoze, stejně tak jako částečně v čínském buddhismu, a pak v zvláště v tibetském buddhismu, je vlastně základem, Správné praxe. Máme o tom i různé pojednání v terovádě. Ovšem, terováda to nerozvádí. Je to dále rozvedeno v čínském buddhismu, v taoismu, v tantrické tradici, v obnáště. A pak v tradici Nálandy. Dalajláma stále zdůrazňuje, že tibetský buddhismus není nic jiného než tradice Nálandy. V tradici Nálandy, vlastně výzbroj mnicha a výzbroj učitele darmy jsou borisotvové lajci, jsou borisotvové mniši. V této tradici je to spojené. Je tož studie medicíny, studie logiky, studie etymologie, studie umění. Všechno toto je integrováno do cesty Bodhisattva. Teď je zajímavé, že ten malý útržek z té ohromné knihy je vlastně vysvětlení cesty. Žáku. Žák je ten, který se snaží být arhat. Buddha je tež arhat. Hmm? Arhát je ten, který přetváří pět agregátů. Proto, aby jsme pochopili meditaci, musíme poznat pět agregátů. Přetváří pět agregátů ulpívání na pět agregátů osvobození. Hmm? To je arhat. Buda je tež a rád, protože má, nemá pět agregátů hlupívání, má pět agregátů osvobození. Hm? Agregát, morality, osvobození, agregát, koncentrace, osvobození, agregát, moudosti, osvobození, agregát, osvobození, agregát, poznání, osvobození. Hm? Pět agregátů. Aby jsme získali těchto pět agregátů, nepotřebujeme nutně se zabývat tím, co pomáhá odstraňovat utrpení druhých. Důraz je na odstranění vlastního utrpení. Učení bodhisattva dává důraz naopak. Praxe je zapomínání vlastního utrpení a poznání utrpení druhých tím, že utrpení druhých, strast druhých, my nerozlišujeme od strasti vlastní. Tím se učíme ze strasti vlastní i ze strasti druhých. Hm? To je důležitý aspekt. No a přestože text vysvětluje praxi žáků, vkládá i do ní vlastně, což není v televádě, vkládá do ní tež poznání založené na medicíně. Jaké medicíně? Holistické medicíně. Meditace též v pojetí bodhisattva je poznání těla vědomí, jakožto celku. A tento celek je tež univerzální celek. V čínské filozofii, v indické filozofii, tato myšlenka je velice blízká, protože existuje vlastně ve všech hlavních školách čínské a indické filozofie. Člověk, Nebe a země je jeden celek, který se od sebe nedá oddělit. No to je tež učení vlastně šamanů. Hm? To je učení všech holistických nauk. Hm? No a teď... Zjistili jsme, co znamená stav. Meditace je vlastně neodlišitelný od stavu zdraví, protože mentální element je základem všech našich věmů, počitků, vnímání. To, jak vnímáme tělo a jak zacházíme s tělem, závisí na moudrosti a moudrost patří vědomí. Přesto, že bez tělesné části moudrosti nepoznáme též jak správně zacházet s počítky, jak správně zacházet vnímáním. Všechno je na sebe napojené. A teď, aby jsme to poznali, Nejdůležitější praxe je praxe čeho? Saty, smrty. To je základ. V tradici severního buddhismu vydělá pozornost, má koren v moudrosti podle vysvětlení tervány má koren v koncentraci. Ale v podstatě se jedná o koncentraci a moudrost spojenou do Romany. Ale koncentrace, jak už jsme se zmínili, není za účelem jednobodovosti vědomí. Na to potřebujeme speciální víci v diánách, je tež velice důležitý a je součást jak buddhismu, tak i indické jogi. Ale bez koncentrace neexistuje moudrost. Jaká moudrost? Moudrost, která, kterou můžeme použít k odstranění. Strasti. My můžeme mít mnoho, mnoho informací, mnoho, mnoho znalostí, ale to nám nepomůže k odstranění strasti. To, co nám pomůže k odstranění strasti, je právě založené na praxi uvědomělé pozornosti, neboli mindfulness. Protože ta spojuje s moudrostí a jedině spojením koncentrace v moudrost s moudrostí, my můžeme dosáhnout odstranění strasti. Jiný způsob není. To je základ všeobecný jogy. Ať už vysvětlujeme jogu na rozličných principech, tento základ je stejný. Musíme se naučit používat koncentrace společně s moudrostí. Praxe, čistá praxe koncentrace je světská praxe. Tak přináší čistou slast, čisté štěstí. Čisté štěstí dosáhneme. praxi koncentrace na objekt, který může mysl uchopit. Proto je to světská praxe. Jestliže nemáme tuto světskou praxi, těžko můžeme chápat. Objekt, který se nedá uchopit, no, ale k vysvobození je třeba poznat objekt, který se nedá uchopit. Objekt, který se nedá uchopit, vlastně není objektem. To je ten paradox. Objekt, který se dá uchopit, bude vždycky světským objektem. To je důležité pochopit. Čili i když se staneme mistry koncentrace, z hlediska buddhismu, nemůžeme jít nad svět, protože svět je objekt, který můžeme v mysli chytit. A rozstřídit, rozporcovat. A vykuchat. No a to je věda. No a teď, aby jsme získali probuzení, potřebujeme poznat objekt, který se nedá uchytit, ať už vysvětlíme jakýmkoliv způsobem. Bez tohoto objektu se nemůžeme zbavit překážek, které jsme si sami vytvořili. Důležitost buddhismu je právě důraz na vlastní zodpovědnost. My jsme si zodpovědní za ty překážky, které jsme si vytvořili, a poznáním těch překážek právě. My můžeme se dostat na dně. Pokud, pokud my nepoznáme ty překážky, my se na dně nemůžeme dostat. No a poznání překážek je neodloučitelné od poznání světa. To je důležité pochopit. Čili jít nad překážky. V hlubším smyslu znamená jít na svět. To je společná myšlenka vlastně všech skutečných náboženství. Jestli to nemá tuto myšlenku, tak to není skutečné náboženství. Protože účel náboženství jít je jít nad strast světa. Důraz buddhismu, aby jsme šli nad strast světa, musíme svět první proniknout. Jinak, když svět nepronikne, nepronikneme, jak můžeme jít nad strast světa? A aby jsme pronikli strast světa, potřebujeme právě bdělou pozornost. Díky z hlediska buddhismu, díky bdělé pozornosti, my můžeme rozlišit, co je. Žebu se říká kusala a akusala. Co je příhodné k odstranění strasti a co do strasti vede. Jestliže nevíme, co je príhodné k odstranění strasti a co k strasti vede, no tak my nemůžeme efektivně meditovat. To není možné. No a aby jsme to dokázali, potřebujeme výcvik v dělé pozornosti. Proto po úvodu k praxi a napáne saty k pochopení. Aby jsme správně meditovali a na saty musíme pochopit význam a na saty. V této tradici jsem se zmínil, pochopit význam je pochopit eh, rozdíl mezi konceptem slovy a mezi přímou zkušeností. V, z hlediska jukačáry praxe bodhisatvy je právě založená na tom. Že chápe svět vytvořený slovy, koncepty, a chápe tež svět přímého poznání. To je základ, tež, kdo se zabývá logikou, buddhistickou logikou, to je základ buddhistické logiky. Prímé poznání pramána musí být založeno hlavně na pratyakša, na tom, co je primé poznání. Z přímého poznání pak my odvozujeme anumána, co je správné a co není správné. A k přímému poznání musíme praktikovat právě vdělou pozornost. No a z hlediska Anapána Saty meditace vdělá pozornost vlastně tato meditace se jmenuje meditace vdělé pozornosti na nádech a výdech. A aby jsme uspěli v této meditaci potřebujeme mít, včera jsem se zmínil, pět druhů text překládá jako praxe, čínský text taky překládá jako praxe, ale v sanskritu je to paričaja. To znamená, musíme mít pět druhů primého poznání. Nebo můžeme tež říct, je těžké doslova přeložit, pět druhů familiarity. Hm? Familiarity můžeme tež přeložit jakožto eh, Aspoň v čínštině, jakožto body, jakožto eh, přímé poznání. Hm? No ale přímé poznání, stále ještě ten světský objekt. Hm? Ale bez primého poznání světských objektů my nepoznáme to, co je na svět. A my právě poznáváme svět, poznáváme sebe na základě konceptu, na základě slov, který my nadsazujeme na realitu. Já jsem takový on je onakej. Hm? A tím ztrácíme celek. Jestliže ovšem my neulpíváme na obrazu hm? ve vědomí, o tom se budeme bavit později, až se ta meditace stane více familiární na dech. Hm? Vlastně my všechno, co poznáváme, poznáváme prostřednictvím obrazu ve vědomí, hm? který, si, který si děláme o sobě, o světě, o lidech, o věcech. Hm? Ale ty obrazy jsou absolutně subjektivní. Nemají žádnou objektivitu. A jak se věvuje závisí na naší karmě. A díky těmto obrazům my máme, my se držíme obrazu jako reality. Tomu se říká dharma graha. Hmm? graha znamená uchopení. My chápeme darmu, my chápeme fenomény na základě uchopení. Když za hledáme fenomény na základě uchopení, my pak ztrácíme souvislosti. Hmm? No a ty obrazy ve vědomí, to je důvod, Darma graha z hlediska Mahajanového pojetí, jestli kdo se učil zokčen nebo Mahamudru, nebo Zen. To je základ pochopení Zenu. Aby jsme něco uchopili, musíme si udělat obraz. Když si uděláme obraz, no, tak ten objekt pak můžeme přijmout. Když nemáme obraz, tak ten objekt nepřijímáme. Když ten objekt přijímáme, pak se stotožňujeme s našimi, s našimi chutěmi a nechutěmi, hm? s našimi chtíči a s naším odporem. Hm? My se s tím stotožňujeme. A tím ztrácíme pochopení celku. To musí být jasné. A to se všechno děje ve vědomí. Tato dualita, to je, jestli chceme pochopit Mahajánovou meditaci, pochází z vědomí samotného. Dualita pochází z vědomí samotného. Základ toho, aby jsme to pochopili, je právě praxe V dělé pozornosti. Tedy praxe v dělé pozornosti je začátek, je úvod, aby jsme poznali meditaci na dech. Potřebujeme úvod, to je první část, aby jsme poznali, jak použít nádech a výdech. K osvobození potřebujeme zdokonalit se v praxi k pozornosti. A to je vysvětleno na základě počítání. Počítání je první krok k zdokonalení se v praxi k pozornosti. Já už jsem vysvětlil, dělá pozornost znamená, Paměť. No ale zde to není paměť toho, co se stalo, ačkoliv je to s tím přímo spojené. Je to paměť toho, co je objektem naší pozornosti. A nejenom, co je objektem naší pozornosti, ale co, všechno, co s tímto objektem pozornosti též souvisí. To je důležité. Já můžu mít bdělou pozornost vůči tomu, že odemykám dveře, a zároveň zapomenu, že, že se mi vaří vajíčka na plotně. Je to tak? No to je tež eh, neschopnost provozovat dělou pozornost. Proč? Protože pozornost má své důvody. Proto severní tradice vysvětluje základ pozornosti, že je moudrost. Bez moudrosti my nemáme pozornost, takzvanou racionální pozornost. Čínskyni překládají racionální pozornost. Joni Šoumana Sikára pozornost v lůnu věci luno. To znamená pozornost na to, jaký opravdu stav věcí je. A to je, Jestliže pracujeme s dechem, to je, že dech je prostě vibrace a ta vibrace stále existuje, je to kontinuální proces. A tento proces nám nepatří. Nikdy tento proces je na základě důvodu a příčin, které se nedají stotožnit s nějakým jádrem, které by se dalo nazvat jáství. To je též součást bdělé pozornosti. Vdělá pozornost je neodlučitelná od eh, sampraďania, Samprađanja neznamená nic jiného, než schopnost modře vnímat, vědomně vnímat. My překládáme samprađanja jako... Uvědomování hm? není žádné uvědomování, pokud nemáme vidělou pozornost. Čili vydělá pozornost vede k uvědomování. A uvědomování vede k správnému jednání, poznání toho, co je kušela, co je příznivé a co je nepříznivé. Příznivé k čemu. Příznivé k odstranění strasti, co je akošená. To, co není příznivé k odstranění strasti. No a v meditaci na dech teď se vracíme k jogačarovému pojetí nebo k mahajánovému pojetí. Důsledek meditace a příčiny meditace se od sebe nedají oddělit, protože příčina a důsledek je jeden proces, nemůže se od sebe oddělit. Jestliže to děláme, tak nechápeme celek. A ve všech buddhistických tradicích je jasně vysvětleno i v teruálně, že jedině když pochopíme celek, můžeme se odpojit od jáství a odpojení od jáství získáváme body. Jestliže nepoznáme celek, nepoznáme darmu, no tak my se od jáství nemůžeme odpojit. To není možné. A aby jsme poznali celek, musíme praktikovat vdělou pozornost. Vidět, jak všechno na sebe navazuje. Já dávám pozornost, dělou pozornost na něco. No, to je v závislosti na minulé pozornosti. No a to je přítomná pozornosti, je, je, musí být v závislosti na budoucí pozornosti. Čili já si uvědomuji... Hm? Na základě vdělé pozornosti, co je správné dělat, co se sluší dělat a co se nesluší dělat. A já se uvědomuji na základě správné pozornosti, jaké jsou správné prostředky k tomu, aby dělal, co se sluší dělat a vyhnul se nesprávným prostředkům tomu, co se nesluší dělat. A tím získávám balans. Rovnoměrnost. Zdraví. Jak mentální, tak i duševní. Protože oba druhy zdraví jsou ceme, nedají striktně odlišit. Prostředku k osvobození dechu může uspět jedině, když máme pět druhů. Text říká praxe, můžeme to nazvat pět druhů poznání. První poznání je poznání počítání nebo familiarita s počítáním, která vede k tomu, že nemusíme, když pozorujeme dech, nemusíme nakládat velké úsilí, nemáme tež lenost, čili mysl nelapé po objektu, mysl neodmítá objekt, Mysl není rozptýlena. Mysl nepochybuje o tom, co dělá. No a to je stav rovnováhy. Bez rovnováhy my nemůžeme pak poznat. Co? vlastně je naše zkušenost. To je ten rozdíl mezi duchovní vědou a mezi pragmatickou vědou. K duchovní vědě potřebujeme rovnováhu. Jestliže nemáme rovnováhu, my se můžeme snažit praktikovat duchovní vědy, ale nakonec to, dovede jen k slepé výře, k rozhorčení, k rozčilení. Hm? A to je základ nepochopení jak sebe, tak i světa. A jak to vyřešit? Bdělou pozorností. Jestliže máme bdělou pozornost, my můžeme Poznat celek. Celek je vysvětlen jako familiarita s pěti agregáty. Vše, co na světě existuje, v naší zkušenosti, a naše zkušenost a svět a já se nedá oddělit, to je pět agregátů. Jsou to agregáty, protože mají mnoho, mnoho, mnoho částí a mnoho, mnoho příčin. Aby měli mnoho, mnoho částí a mnoho, mnoho příčin, nemůže se v nich nacházet v nějaké stále jádro. No proto jsou prázdné ve své vlastní podstatě. To je základ pochopení agregátu. Kdyby nebyly prázdné ve své vlastní podstatě, nemohly vybít být agregáty. Protože to, co má vlastní podstatu, se nemůže s ničím sloučit. Proto naše skutečnost je nad existenci a neexistenci. To je poznání závislého vznikání. Příčinou závislého vznikání je nevědomost. Nevědomost je blízká príčina, jak už jsme se zmínili, formací vůle, akumulace formací vůle. A vzdálená příčina rozlišujícího vědomí, které si svět třídí na různé existující kategorie, které nejsou propojené. No a tak vytváří dualitu. Chňape potom, co je venku, když chňape potom, co je venku, chňape potom, co je, je uvnitř. To je, není od sebe A tak jeho počítky jsou co? Mečakuča, mes. <laughs> chaos. Jelikož počítky jsou chaos, ulpívá na všem, co se dá chytit. No, a tím se připravuje co nepřírodné zrození, z nepřírodní, ne, ne, zrození může být jenom zase další slabostíka. Je to tak? Je to třeba vidět jasně? Další nemoci, další stávnutí, další náky, další umírání. Buď se to děje vědomně, nebo se to děje nevědomně. Jestliže chceme dělat praxi polisatu, musí se to postupem času stát vědomým procesem. Jestliže chceme dělat praxi žáku. Náš cíl je se z toho dostat ven, čím tím líp. No nevadí. <skrý> Teď se budeme zabývat, aby jsme toho nenapovídali příliš moc, budeme se zabývat počítáním. A v tomto textu počítání je opravdu složitý proces. Proč? Vzvláště v dnešní době, v dřívější době, lidé žili jednoduchým způsobem. No a tak, když žijeme jednoduchým způsobem, vdělá pozornost, je nám samozřejmě. V dnešní době obzvláště vdělá pozornost, je něco, co lidi prostě ani nechápou. tak už jsme zautomatizovaní, že to ani nechápeme, že dělá pozornost je důležitá. V některých vyvinutých civilizovaných společnostech, jako v Anglii, začali učit bělou pozornost ve školách, protože Dnešní mládež je úplně jost ve světě snů absolutně přestává mít realitou tak, jak je mít styk. Jaké jedno to black dělá pozornost. Fakta. My nežijeme ve faktech, my žijeme ve, ve snech. No a proto je ten výcvik v dělé pozornosti tak důležitý. Dělá pozornost um, umožňuje to, že my si pamatujeme stále to, kde se nachází naše pozornost. A pamatujeme si též předchozí pozornosti a čemu je třeba dávat pozornost. Teď, aby jsme nevyšli z rovnováhy. A pozornost budoucnosti, aby jsme nevyšli z rovnováhy. Aby jsme udržovali stav rovnováhy. Pozornost umožňuje udržovat stav rovnováhy. Dostat se do stavu rovnováhy a udržovat stav rovnováhy. Jestliže pracujeme na dechu, dech je k tomu prostředek. To znamená, my si tím, že si upamatováváme dech, tím si uvědomujeme dech. Jestliže si uvědomujeme dech, Můžeme si uvědomit celek, pět agregátů. Jestliže se uvědomujeme pět agregátů, můžeme si uvědomit závislé vznikání. Jestliže pochopíme závislé vznikání, můžeme pochopit to, co text nazývá realitou, světskou realitu, což je strast a důvod strasti. A nadsvětskou realitu, což je konec strasti a důvod konce strasti. Pokud neznáme, nemáme uvědomělou pozornost vůči skutečným objektům naší zkušenosti, my nepoznáme závislé vznikání, nepoznáme celek jako sadu příčin, důvodů a následků. No a jestliže nepoznáme celek jako příčiny a důvody a důsledky, nepoznáme světskou pravdu, strast a důvod strasti. No a nemluvně o nadsvětské pravdy, na, na světské pravdě, což je konec strasti a důvod konce strasti. My nemáme k tomu přístup vůbec. No, a když k tomu přístup získáme, můžeme odstranit veškeré překážky v podobě ulpívání na objektu, které vytváří nečistoty vědomí. Tyto nečistoty vědomí, buddhismus jasně vysvětluje, nepochází z vědomí nepochází zvenku, ale pochází z vědomí samotného. Ty nejsou dané zvenku, ty jsou dané z vědomí samotného. Z hlediska filozofie bodhisatovské cesty vědomí samotné vytváří objekt a subjekt. A vědomí samotné si může být tohoto procesu vytváření objektu a subjektu vědomé. A to je proces osvobození z hlediska nedualistického přístupu k meditaci. Čili meditace má svůj postup. To neznamená, že jedna meditace na objekt, tak jak provozujeme v teravánové tradici, není, se nedá. Tež spojit s nedualistickou meditací. Nakonec učení buddhy je jedno. A to je učení o prázdnotě, tedy takovosti. Všeho bytí. Takovost čeho bytí je totalita. Prázdnota je plnost, a jedině v plnosti může být naplnění. To je jiný přístup. To neznamená, že jiný přístup. Je, je lepší nebo hmm, lepší je jedině jedno a to je moudrost. Jestliže z hlediska jestliže ulpíváme na jakémkoliv přístupu, ulpíváme na slovech, ne na realitě, to je výhoda yogačárového postoje. Protože veškeré hodnocení pochází z mysli samotné. A objektivní mysl my neznáme. Ale objektivní mysl je velká mysl. A v té jsou relace úplně jiné. A to je duchovno. V té realitě tady máme Ganesha. Ganesha jezdí na, na kryse s takovým popkem a s takovým levohlovním tělem. No. No a co? Proč no? Tady manžúšri, bo mudrosti se přemění ve smrt. Proč ne? V duchovní realitě všechno možné. Proč? Protože věci nejsou tak, jak se zdají. Jelikož my je bereme tak, jak se zdají, no proto my na nich ulpíváme. A kdo na nich ulpívá? Nepochopení nejaství. Nepochopení nejaství je nepochopení prázdnoty. k počítání, základ vdělá pozornost. Pokud nemáme tento základ, nic nebude pevné. A text vysvětluje, aby jsme získali pevný základ vdělé pozornosti, která je nenásilná, přitom bylo vysvětleno jak násilí vede ke všem nemocím, tělesným i duchovním. A jelikož máme násilí, máme i lenost, to je spolu spojené. No a tak se nenacházíme ve stavu rovnováhy, v zdravém stavu. No a kde začít zase s pozorností, s bělou pozorností? Kde ji vytrenujeme na dechu, když se angažujeme Věnujeme meditaci na dech bez násilí, bez lenosti. Tomu se říká anu pasana Objektivní pozorování. Ano znamená blízko. My pozorujeme přes svý koncepty, přes svý myšlenky, přes svý jména. No, tak pozorujeme zdaleka. Ano, Pašana, pozorujeme zblízka. Pozorujeme zblízka, že nechceme, aby byl dech takový, nebo aby byl makový. My chápeme příčiny a podmínky takového a makového dechu. No a to je uvědomování. Pak, jestliže se to uvědomujeme, meditujeme nenásilně. My se nesnažíme něco získat, my se snažíme něco odvrátit, my jedině se snažíme jasně pochopit no a tím se to odvrátí samo. My nemusíme nic dělat. Ve stavu rovnováhy se věci nepříznivé věci se odvrací sami. Když ztratíme stav rovnováhy, z jedné nepříjemné věci vystává další nepříjemná věc. Proč? Protože nemáme uvědomění, Proto dýcháme. A teď dýcháme tak, aby jsme si byli vědomí, že dech je jeden proces. A to získáme tím, že dáváme pozor na začátek dechu, konec dechu a tím, co než začne, skončí výdech. Je mezi když skončí nádech, je tež mezi A ten mezi je vlastně stav prázdnoty. Nic se neděje, ale všechno se děje. Energie proudí. dál. Jestliže tento proces hluboce pochopíme, no tak pak... Postupem času to hrubé dýchání úplně přestává, vůbec není, a jsme jenom ve stavu jemného dýchání. Stav jemného dýchání je stav jemné mysli. Proto je tak důležité si jasně vidět, Začátek dechu, konec dechu a to, co přichází po konci dechu, a před začátkem dechu, nadechu. To, čemu se dá říct, prázdné místo. V čínském textu to přímo nazývají prázdný místem, kung Wei. Čili nádech a prázdné místo, výdech a prázdné místo, nádech, prázdné místo, výdech, prázdné místo. Teď můžeme počítat buď nádech, prázdné místo 1, výdech, prázdné místo 2, nádech, prázdné místo 3, výdech, prázdné místo 4 do 10. V některých tradicích trvají, jak já jsem se to učil, můžeme počítat do osmi, aby jsme si vzpomínali na střední osmičnou cestu. Můžeme počítat do sedmi, aby jsme si vzpomínali na sedm důvodů probuzení. Na každý pád ne méně než pět, a ne více než deset, jestliže méně než pět, Mysl nemá prosto, jestliže více než 10, budeme se zabývat počítáním a zapomeneme na dech. No a to jsou samozřejmě chyby. Jestliže se zabýváme počítání, zapomeneme na dech, pak počítání bude jedna, dvě, tři, pět. Ať je to jakýkoliv zapomenutí, vracíme se na začátek. Hm? To tak stejš vysvětluje, ve vysudy maga. Stejné vysvětlení. Hm? Ale ne vracíme se na začátek silou, vracíme se na začátek uvědomění. Hm? To je velký rozdíl. Jestliže získáváme sílu Vdělené pozornosti. No pak my nepotřebujeme žádnou sílu, násilí, vracet vědomí k dechu. Jestliže nepotřebujeme násilí vracet vědomí k dechu, děláme pokroky. Jestliže děláme pokroky, dech nám přináší co? Uspokojení. My nic jiného než dýchat nepotřebujeme. No a máme, nacházíme štěstí v dýchání. Pokud tak nebudeme, tak my nenacházíme štěstí v dýchání a hledáme štěstí někde jinde. No to je rozptýlená mysl. Rozptýlená mysl vždycky hledá štěstí někde jinde, než v tom, co právě prožívá. No a tím je rozstřílená. Třeba pochopit, to se nedá vyslovit slovy, je to třeba vidět, jasně poznat. Všechno, po čem bytosti touží, od broku až po bohy je štěstí. Když štěstí nenajdou v tom, co dělají, no, hledaj ho někde jinde. No a účel samaty je najít štěstí v meditaci. Jestliže najdeme čisté štěstí v meditaci, my můžeme se naučit i trpět ve štěstí. Protože všichni budeme trpět, všichni budeme stárnout, všichni budeme mít nemoci, všichni budeme umírat. Neexistuje výjimka. A to je důležitost meditace. Na základě poznání čistého štěstí my můžeme poznat na základě vhledu, na základě moudrosti, vhled a moudrost je synonymum, uvědomění je tež synonymum, hmm? uvědomění, vhled, moudrost. My můžeme trpět bez náchu. No a všechno toto je založené na základu, který je vdělá pozornost. No, tedy můžeme počítat, jak text vysvětluje nádech jedna, výdech dvě, nádech s mezi dechem, jedna, výdech s mezi dechem dvě. A nebo tak, jak vysvětluje Vysudimada, nádech s mezi dechem, výdech s mezi dechem, jedna, nádech s mezi dechem, výdech s mezi dechem, dvě a tak dále. Hm? Jestliže takto můžeme počítat do desíti, bez rozptýlení, tak nacházíme v tom, co děláme, nacházíme radost štěstí. Jestliže, jak Vysudy Maga vysvětluje, my jsme schopni ne ulpívat na tom štěstí, ale odpojit se od toho štěstí, můžeme se naučit umění diány. Neexistuje Diana bez rovnováhy vědomí. Rovnováha vědomí je narušena právě ulpíváním na štěstí A odpor vůči nepříjemnému pocitu. Ulpívání na pocitu, odpor k nepříjemnému pocitu. Teď, když sedíme v meditaci, určitě budou nepříjemné pocity. Neexistuje jogin, který nemá nepříjemné pocity. Takové jogin neexistuje. Ani Buddha. Není výjimkou. I Budha měl nepříjemné pocity. Ale že jeho stav odpoutání se od ulpívání nebo odmítání počitku byl, byl perfektní. Proto ty jeho eh, různé počitky, Nemávali jeho myslí, rovnováha jeho mysli ne, nebyla nikdy ztracena. No to je tež stav Arahata. Stav Arahata je tež rovnováha mysli, není nikdy ztracena. Právě proto nesní. A když sní, tak má jenom dobré sny. No a na zdokonalení, dneska aspoň skončíme to počítání, na zdokonalení text uvádí, máme anuloma, pratiloma, máme počítání postupné od začátku do konce a pratiloma od konce do začátku. Když počítáme do deseti, tež kombinujeme od začátku do konce, od jedné do deseti a od deseti zase do jedné. Tak, aby nám bylo jasné, že počítání je jenom lešení. Aby jsme postavili dům, a tady dům je vdělá pozornost, potřebujeme lešení. Když máme vdělou pozornost, tak. Nenecháme lešení, my to lešení zase odmontujeme. Ale aby jsme postavili dům, potřebujeme lešení. Ale lešení potřebujeme jenom k tomu, aby jsme zase odmontovali. Když dům stojí, když přirozeně dýcháme v tak nepotřebujeme žádný počítání. No a na to si musíme dát test. No a ten test tam je dosti složitý. Počítáme první do deseti, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, pak dvě jako jedna, pak tři jako jedna, pak čtyři jako jedna, pět jako jedna, šest jako jedna a tak dále, až 10 jako 1 10 krát 10 je 100 hm? No a pak zase zpátky, když po tu celou dobu mysle nebude rozptýlená hm? a zůstává u dechu bez násilí. No tak jste mistry počítání. To není špatný být mistr počítání. No a text dále vysvětluje ty, kteří mají tupé smysly, jako většina z nás, vlastně všichni, protože jsme vychovaní v tupých smyslech. Co se dá dělat? To je obsah naší výchovy. Koncentrace není součást školství, za doby našich dědečků ještě možná byla částeční, ještě za jsme si museli pamatovat celého máchu máje, ale <laughs> dneska už si nepamatuje nikdo nic, protože koncentrace už není důležitá ve školství. No ale koncentrace je důležitá pro uvědomělý život. No a koncentrace má blízký vztah s pamětí. Ten, kdo má dobrou koncentraci, má dobrou paměť, ten, kdo Žádnou koncentraci nemá, taky ztrácí padněť většinou. No ale rozlišujeme mezi správnou koncentrací a nesprávnou koncentrací. Správná koncentrace je založena na správné bdělé pozornosti. Nesprávná koncentrace je bez bdělé pozornosti. Jsou lidi, kteří mají výbornou koncentraci, ale všechno zapomenou. <laughs> Viděli jste takové případy? Hm? proč nemají správnou koncentraci s pozornosti? pozorností tady máme kocoura hm? Olga má kocoura doma hm? kocor má vdělou pozornost hm? super vdělou pozornost se můžeme mnoho naučit od kocouva, ale ta pozornost je, aby chytila se sežral myš. No to je pozornost bez vědělosti. Člověk se liší od kocouva, že může mít pozornost a nechňapat. A to je vědělá pozornost. No a ten výcvik v počítání je k tomu. Jelikož nemáme pystré smysly, máme tupé smysly, no tak ten výcvik v počítání na kultivaci, vyvíjení vdělé pozornosti není tak špatný. No ale jestli si myslíme, že máme ostré smysly, no, tak to nepotřebujeme. Na každý pád to je jenom text, nemusíme počítat určitě do star, můžete to zkusit třeba do 50. <laughs> Nahoru a dolu, když nestratíte objekt a nebudete potřebovat přílišné násilí, abyste u objektu zůstali, no tak pak ta další praxe poznání pěti agregátů jakožto celku celko nebude tak těžká. No a pro dnešek asi takhle ještě mám večer. Teď budeme se zabývat tím textem, aby pak ta meditace byla jasná, všichni získali jasnou představu, co třeba dělat a jak to dělat. No a pak můžeme to trochu spojit, jestli zbede čas s nějakou teorií, co vlastně je výhoda yogačárovýho postoje. Všecko, co stojí za to dělat, musí mít nějakou výhodu. No, a Já to budu se snažit trošku vysvětlovat, co je výhoda yogačárového postoje. Ale čárový postoj není žádná dogma, Stejně tak jako Madyamikově postoj není žádné dogma, je to pouze metoda. Aby jsme uspěli, potřebujeme metodu, kterou jasně chápeme. Když tu metodu máme, tak pak ji můžeme předat. Jestliže ji nemáme, no tak ji předat nemůžeme. Je to tak? Dobrý, no tak jo, tak skončíme tady. A na programu je meditace. Krátká přestávka. Krátká přestávka. 13.30. Na tak. Tak uděláme přestávku 20 minut. Přestávka 20 minut, pak meditace jednu hodinu. Hm? Hmm. A se, se, mále, počítá, se to, že... můžeš, můžeš používat málu. No? Když se zvyklý na málu, to je v no ale, jak říkám, to je pouze lešení. No? Hm. Takže když jako můžeš bez násilí nadechovat, vydechovat, no tak to pak asi nemá smysl používat. To není mantra, že? Ale třeba v tajsku tež, aby zůstali u dechu, používaj mantru. Některý učitelé. Bu, do, bu, do, bu, do. nádech, výdech, To může tež pomáhat. Jsou různé. Člověk si musí pomoct, jak může. Že? A každé jedna pomoc nemůže být standardní, je dobrý mít různé prostředky. Tak jo, tak jdeme 20 minut přistávky. Neměli jsme žádnou diskuzi, já jsem to napovídal hodně, tak večer děláme diskuzi. Děláme sad sám, a večer děláme tež otázky a odpovědi a recitaci.